acasă, După ce-i povesti nevestii întâmplarea cu ploconul și-i mulțumi pentru sfatul cel bun pe care i-l-a dat, Nastratin, privind în zare și văzând cum se adună nor de iarnă, îi spuse... Și acum ce să ne apucăm de treabă, nevastă, că iarna e pe aproape și ar trebui să ridicăm cuptorul. Că bine spui, Nastratin, da. e timpul tocmai potrivit să ne apucăm de treabă. Da, da. Aduci mâine dimineață cărămizele și luturi și până în seară e gata. Muzica așa, de, de, de, de dimineața ai luat-o cu cânte cuneaștă? Păi ce să-i faci vecine? Parcă tine nu știi când când canți, munca are mai mult spor, nu? Dar ce te-ai apucat da, să clădești acolo? Da, un cuptor, să nu ne prindă iarna, că n-avem unde ne încălzi. Hai nevastă, hai mai dăm vreo două Stai frate, spui că vrei să clădești un cuptor? Păi chiar așa, chiar așa vecine Păi bine omule, nu știi că gura cuptorului trebuie să fie spre răsărit? Cum? Spre răsărit ai spus? Da, spre răsărit, ca să poată trage mai vârtos cum Aoleu, bărbate, dacă nu știi cum să-l faci De ce te-ai mai apucat de el? Hai, hai, zi, hai, zi. hai acum să-l dărâmăm, să-l luăm de la cea la... E ești sigur cine că trebuie să ridicuptorul cuptorul cu gura spre răsări? vorba! vorbă, întreabă pe oricine și tot așa veți să spună da. atunci, hai să-l dărâmăm și să, dărâmâm, să ridicăm altul cu gura așezată cum trebuie Să-l dărâmăm, bărbate Hai Păi nu vezi un cuptor? <gâng> dar mi se pare că e așezat gura spre răsărit? Păi e sigur că așa se cuvine, nu? Hai de mine, da se poate să rostești una ca asta Auzi, gura spre răsărit <gâng> Dar cum mai vrea să fie? Nu-i vorba cum aș vrea eu Și cum se cuvine să fie așezată Spre Spremiază noapte Cum spre... Ești sigură, cine! Dar și un copil știe asta Păi cum vrei să treacă fumul afară Dacă n-are gura spre noapte? Auzi, nevastă, spre noapte am auzit, bărbate, oh. Oh, hai să ne apucăm de treabă, să-l dărăm mâna. Ce să facem? Hai stai, să... stai! Ce să răcem? Păi n-ai auzit ce spune vicina? Hai, hai, hai să nu pierdem vremea, pune mâna pe rangă și dă jos tot ce-i oh. Hai! Bună ziua, Nastrațire! Bună ziua, bună ziua, Hasane! Ce-ar fi să-mi dai o mână de ajutor? Că biațea nevastă ne a obosit. Bucuros, Nastratine. spune numai ce trebuie să faci. Nu mare lucru. Dă-mi cărămizile la mână ca să termin cuptorul mai degrabă. A, asta nu-i treaba nevoie și o fac cu dragă inimă. Numai că greșit ai așezat gura cuptorului. E, e, cum greșit? Nu vezi? lui- l răsărit, la răsărit, și la noapte. Păi tocmai de aceea trebuia să o așez spre mează zi. Ce-ai spus? La miezul zi, fugi, fugi, lasă-mă, lasă-mă, n-am nevoie de ajutorul tău, mă descurc la singur. l la tine, stai. stai, nu înțeleg de ce te supăr. Nu, nu mă supăr, da, lasă-mă-n pace, lasă mă bate! pace. bine, omule, bine, bine dacă mă e așa, să știi că mă supăr și eu și nu-ți mai vorbesc niciodată. N-ai decât, n decât. dar acum nu mă mai ține de vorbă că... Am treabă în piață. Bine, atunci mă duc. Așa, și să-ți da. când te spune eu. Bine, a -a. Bine, mai mai, mai nastraț tine ce ai avut cu bietul meu? A vrut să-ți dea o mână de ajutor și tu ai tăbărit cu gura așa pe el. Te-ai auzit doar ce spunea. Să schimbi gura cuptorului spre mea, zic că mai bine, nu? O idee. Poate omul are dreptate, așa că nu trebuia să-l iei la zor. A -a, de undeva să încep și tu acum.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 Ce mai noroc ata peste el? Ce, ce, ce ia, uitați-vă cu ce prele îmi pot Nu mai pot obescu. Sunt scumpe, de Și nu căutăm de aur. A, a, de aceea, da, da, da, aici la da, oameni. Da, da, da, da, da. De ce, ce v-ați adunat? Atâta lume. Păi, Dumneata, domnule Nastratin, ce vezi colo în dacă? Nu văd nimic, v-ați strâns cu toții, gramada. Faceti-mi și mie loc să privesc. Nu, și privește. Acum ce mai zici? Oh, că mulți nevoia, așa ar dori să fie în locul măgarului pe care îl crește, a zis e, și dacă e vorba așa cum sunt strâns și eu de tot felul de nevoi. Ia dați mi voie să intru Da unde vrei să intri? La a zis pașa să învăț măgarul ăsta împodobit cu pietre scumpe și aur Să vorbească așa ca noi Ai ah, nebunit? Cum să înveți un măgar să grăiască ca oameni? Asta-i pomeni. Auzi, să vorbească un măgar Și încă ca oamenii Hai, nu-mi urtați voi mie grijă, lăsați-mă să intr. Lăsați mă rog, Hai, dați mă dați-l la oameni Ce e n tine, prea veni și eu cu treabă la dumneata Că tare mi drag măgărușul pe care îl crești așa e că-i drăguț mânca l-ar Uscinit, Tocmai de asta a venit prea Luminate. Mă știi că-ți dați călbun, nu-i așa? Da, da, ești dați Pe toți nepoții mei i-ai învățat să scrie și să citească Ei, Acum, pentru că mi-e tare drag măgărușul acesta M-am socotit că ar fi bine să vorbească cum vorbesc cu oamenii e, Și poți tu una ca asta? Ai pot, prea luminate Și nu-ți cer cine știe ce pentru o stenea Îți dau oricât Numai să-l aud vorbind ca mine Să mă pot înțelege cu el Uite, într-un an de zi da. îl fac să vorbească Nu numai în graiul nostru A, Ci și în alte graiuri Să-l folosești și ca tâlmaci la nevoie e, Foarte bine, <laughs> foarte bine Bine, să semnăm un contract să nu te răzgândești A. Îți dau e, 200 de galben, Jumătate pe loc și jumătate peste un an He? Primești? E cam puțin, e, Luminația că. Da, primesc Primesc că mi i drag măgărușul și vreau să-l am școala. Bine, bine Hai, hai, hai scrie contractul și-ți număr bani. Da, uite că îl scriu Așa, scrie Așa între Aziz Pașa și Nastratin s-a stabilit următoarea înțelegere Nastratin se străduiește să-l învețe până într-un an de zile Pe măgărușul lui Aziz Pașa se vorbească nu mă gărește, ci ca oamenii, ba chiar în câteva graiuri ale pământului. Pentru o va primi 200 de galben, din care 100 de galben pe loc, iar restul peste un... An, senat, năstratin, și acum Dumnezeu, Dumnezea vrea lumina pe pământ. Da, semne, semne. Așa. uite și banii. Și ia-ți măgărușul cu tine. Hai, hai școlarul acasă. Hai. De unde l-ai adus? E școlarul nostru, nevastă. Ia citește contractul pe care l-am făcut cu azi Pașa. <laughs> Un an de zile. Ia te uite ce podoavă de bărbat am! Dar vine bărbat, de cum ai să-l faci pe măgăruș să vorbească? <hă>, ai citit în câte vreme trebuie să-l învăț? Sigur, scrie negru pe alb, un an de zile, păi, un an de zile... Păi într-un an de zile poate moare măgarul, poate cade Samarul. Hai, hai, hai, acum ajută-mă să-l învăț! Să te ajut da. eu! Și ce, ce trebuie să facem? Uite, să ții măgărușul de căpastru la bătut cu pietre scumbe în timp ce eu am să-l ating cu bețișorul pe sub barbă și în cap, da. în așa fel încât numai când o vedea cum mișcăm mâna. Fără bețișor, ah. să știe fială să capul în jos, fial în sus, ca și cum ar da răspuns la întrebările mele. <laughs> și totodată o să-ți Da, o să-ți bine! Au ce trece prin minte de... la tine. Ce să-i faci? Ah. Hai, hai, hai să începem! Așa mă gărușele, una sub arvie, și acum una între Așa, una sub așa una Merge lecția, merge, doarele toate. Una subarvie! Ea a adus la la tine, Știe să vorbească. Încă nu prea luminate, că n-au trecut decât șase luni de la semnarea contractului. Asta așa e. Este. Atunci, pentru ce mi l-ai adus? Să vezi și dumneata, prea luminate, ce bine învață. Pricepe toate! Da, doar că nu știe încă a grăi Dar în șase luni de aici încolo are să-ți răspundă prin viu nu ca acum prin semne Așa, ce, pe cei vorbesc și răspunde prin semne? Nici vorbă Când vrea să spună da, dă din cap în jos Când vrea să spună nu, dă din cap în sus Atunci întreabă-l, să văd și eu ce știe Da, da, da Ia ascultă, măgărușule Vrei să mai zbier ca Nu mai pomeni. A dat din cap în sus, adică nu! <trui> <trui> mai întreabă-l ceva! Da, da, da. stai, stai! Dar ca boii vrei să mugești? <trui> Aha! A spus și acum, tot nu! <trui> Ai văzut? Vă, vă. <trui> Dar ca oamenii vrei să vorbești? Bravo, bravo! A răspuns da! A dat din cap în jos! În jos! Stai, stai, stai, stai puțin! Măgărușule, vrei să cunoști chiar câteva limbi? Să-i fi când maci lui a zis pașa?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 Măgărușule, vrei să ne ospătăm? Desigur, vrea. Am să vă ospătesc și pe el și pe dumneata. M-ați chemat, prealuminate. Pregătește un ospăț în lege cu băuturi tar și aromate pentru prietenul meu, Nastratin. Și de asemenea și pentru școlarul lui, măgărușule Până atunci, Nastratine... Ce-ar fi să mai vorbești cu el? Nu, nu, nu-i nu. nu, nu bine să-l obosim prea mult nu? Eu venim însă și pentru altă poveste Ce poveste? Prealuminate, tare strâmbtorat de nevoi Încât te-aș să-mi faci bunătatea și să-mi dai restul de 100 de galben chiar acum mm. Ai văzut, doar măgărușul mm. înțelege și răspunde la întrebări Așa că în șase luni o să vorbească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 Dar care ți-i voia prea luminat? Să scurtăm termenul. O, e prea greu. E, cum e Nu, nu, ce e, e. o stăneală multă. să spun o vorbă. Dacă îl faci pe măgăru să vorbească de aici încolo în trei luni, îți mai dau o sută de galbeni. Nu știu eu ce să zic. E cum Să nu-l obosim pe măgăru a -a și a -a să a -a? nu pățească e. ceva. Pe urmai să-l scoți, că eu ți l-am omorât și... Nu, nu, nu, dacă o păți ceva, n-ai nicio vină. Dar să l până în trei luni să vorbească. Ai, știi? Sau poate încă n-ai aflat, îmi vin niște musafiri de seamă, Și vreau să le arăt ce măgăruș înțelept am eu. Dacă e vorba pe așa, mă învoiesc. Dar să-mi dai pe loc cei 200 de galben pe care mi-ai făgăduit pe deasupra. 100 am zis. Da, 200. 200. Auzit și măgărușul nu. Uite să-l întrebăm și pe el. Așa e măgărușule că prea luminatul a zis pa așa, mi-a făgăduit 200 de galben pe deasupra. -cum din cap? Adică! Da. Dacă spune și măgarul de, de, Pe semne că așa o-i fi spus M-o fi luat gura pe dinainte Poftim, poftim, ține banii Și acum mergeți de vă ospătați A prăbădi măgarul I-am încălcat prea mult spinarea Și a căzut jos. Vai ce o să mă fac Ce mă fac Știi ceva vecine, facem schimb Nu înțeleg, cum facem schimb Păi îți dau eu măgarul meu viu Și îmi dai dumneata pe al dumneitare mort Glumești? <hie> nu glumești deloc, spune primești Auză că primesc, numai să nu te răzgândești Fii fără teamă Chiar acum am să-ți dau măgarul meu și a mi l înapoi, numai decât câte al dumitare. Mare minune zău, așa. Uite, zbor să iau măgarul. Așa. Cine n ai adus măgarul? Tocmai bine că mi-au sosit musafirii Prealuminate, am o vesterea Ce? Ce s-a întâmplat? De atâta strădanie, măgărușul a murit Vai de mine, a murit măgărușul? Da. Mm, ai avut dreptate, nu trebuie să-l silim prea mult Da, prealuminate, v-am spus eu că nu-i bine să-l grăbim a învățat să vorbească Și unde e bietul meu măgăruș? E afară, în curte, cu cărțile alături Cu ce fel de cărți? Păi învățați să și citească, nu numai să mm răspunde spune la întrebări. Mm. Da acum! Mm. Barbate! Vrei cum un Tare ne-a tremurat inima ca ai să ceva din pricina măgarului. Gândeam că o să te tai în bucăți, a zis pașa! așa. Ți am spus doar să fii fără teamă, că până într-un an, poate moare măgarul, poate cade samaru. Dar de sărăcii, tot n-a scăpat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 ce aveți în oala asta? Că miroase atât de bine, <laughs> <laughs> nu? Noi ghecești, da? Mm -hmm. mm -hmm. Trebuie să fie vreo friptură, e gustos. Mm -hmm. E o rață friptă bănată mm -hmm. cu mirodenii și piper. A -a -a, rață friptă! <laughs> Bună mâncare, strașnică mâncare. Ei, de ani de zile n-am pus gura pe asemenea bunătate. Și din cu dincoace, sub venitura asta. Mm -hmm. Ce se află, că și de aici?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 Atunci de ce ați venit cu el la mine? E, uite, Nastratine, tu ești om cu carte și știi să te înfățeșezi cum trebuie înaintea cărmuitorului nostru. Așa e. Azi e ziua lui de naștere. A -a. De aceea, eu te rog să te duci cu rața în fața lui și să-i o dai plocon din partea mea de ziua lui de naștere. Pâinile, îi dai plocon din partea mea a -a. și tocmai pe mine m-ați găsit să mă trimiteți. Mustafa, Mustafa a spus foarte bine, Nastratine Tu ești om învățat și știi să te descurci mai bine ca noi Ce se întâmplă dacă pe drum mă prinde de foamea Și cum n-am mai gustat pâine albă și rață friptă de multă vreme Mă înfrupt din bunătățile voastre Nu, Nastratine, tu n-ai să te înfrupți din el Ar fi bine să pleci chiar acum, drumul e lung Da, da, da, acum, da Să ajungi cu rața și pâinea tocmai la vremea mesi Pe cum, acum? Da, da, așteptați atunci să nu unul gântâi capra, să beau măcar o cană no, de late, no. că sunt tare flământ. No. ați spus chiar voi singur drumul lung și-mi să no, putere. Da, nu, da, nu, da. nu, nu e vreme de pierdut. Capra o să omulgă Sigur, oh. tine, sigur. Are dreptate, nu mai pierde vremea. Da. Voi înși vă mă împingeți în capcana ispitei. Mă trimiteți flământ cu bunătățile voastre în brațe. Ei, hai, fie, fie, fie, plec chiar bine, acum bine, Foarte bine. bine, îți mulțumim, Nastratie da, La înapoiere să ne spui cum a fost Sigur ah, Lung, maietru Și mai lung când ești cu gura arsă de foame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 Prașnic picior. Bună era ta Acum să sorb și o gură de apă, de Așa, și acum, înainte la cârmulitor, cu o rață, având doar un singur picior. <hie> să vedem ce ieși! <hie> Am mulți și foarte fericiți! Ură! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, cinstiți oaspeți și prieteni! Hei, slujitor! la cine e acolo la UJ? E Nastratin Hogea, luminația ta. Nastratin Hogea, ai spus? Hei! Hei! Ei, în sfârșit, am prilejul să-l cunosc și eu. Am auzit că e foarte isteț, Așa-i merge vestea, dar poate că nu-o fi chiar așa. Să vedem, să vedem. Ia, lăsați te să se apropii. Luminăția ta, Luminăția ta. Luminăția ta. Ce vrei a strătit? ta, pe lângă urările de bine pe care vi le facem cu toții,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 în oală se află o rață friptă, împănată cu mirodenii și pide. O rață, da, da. Dar bună-i și rața, da, da. Ia, ia a două să vedem ce gustare. Da, Dar știți, ta. E. Dar ce rață este? asta? N-are decât un singur picior. Oh. Oh. Precum pre. precum vezi, luminăția ta, în sat la noi cresc rațe numai cu un singur picior Ce ai spus? Da La voi cresc rațe cu un singur picior? Întotdeauna, tocmai, în tocmai, în da. Cine la alte tâni au câte două picioare Și Mustafa ar fi putut să-ți un curcan, or o găină, ori un clapon Dar pentru ca darul lui să fie mai deosebit de oricare altul, a ales rața care la noi, cum v-am spus, nu are decât un singur picior Da, da, da, da, da, da E, uite ce e, Nastra, tine da. Eu am auzit de tine că ai fi un isteț fără pereche Iată, a venit vremea să dovedești că este așa Vom merge chiar acum în statul tău să vedem rațele cu un singur picior e, să mergem, prieten cu toții, vreau? Da? Condu-ne, Nastratine, în satul tău da, Vă conduc, Așa, da, da. vă conduc Acum să-l vedem pe Nastratine Rază <gărătă> cu un singur <picior. gărătă -l> Nastratine, da. acesta e leșteul satului vostru? Da, luminăția Și așa, precum v-am spus, priviți. Rațele stau toate într-un picior. Oh! He -he -he -he -he. Da, mare hoțomaniști, Nastratine. Ai văzut urațe stând altfel decât într-un singur picior? <tos> Uite, și ca să-ți arăt că n-ai dreptate, am să slobozesc pistolul. E, ce mai spui acum, astra tine? Iată, raților tale le-a crescut pe dată încă un picior. E, uite, vezi, acum au două. Păi, nu-i nicio mirare luminăția ta. Dacă asupra oricăruia, chiar și asupra luminății tale, ar fi întins careva pistolul, vă creșteau la toți, nu două, ci patru picioare, să fugiți mai degrabă încotro ați fie apucat. Asta așa e. Și răspunsul acesta plin de duh dovedește că nu în dar ai fost numit de oameni, Nostra tincellistezza! <laughs>